Kapitola 11. Přístav Na univerzitu jsem se vrátil v dobré náladě i přes břímě nového dluhu. Udělal jsem pár drobných nákupů, sebral jsem loutnu a zamířil ven na střechy. Zadnitř představovala hlavní orientační noční můru. Šilené bludiště chodeb a schodišť jež nikam nevedou. Ale pohybovat se po neuspořádaných střechách bylo snadné. Zamířil jsem k malému nádvoří, které v jakémsi stádiu přístaveb a přestaveb zůstalo zcela nepřístupné, uvězněné jako moucha v jantaru. Audy mě neočekávala, ale tohle bylo místo, kde jsem se s ní poprvé setkal a kde za jasných nocí občas vycházela ven, a dívala se na hvězdy. Ověřil jsem si, že zde jsou všechny učebny s vehlídkou do nádvoří temné a prázdné, načeš jsem za loutnu a začal jí ladit. Hrál jsem už téměř hodinu, když jsem ze zarostlého nádvoří pod sebou zaslechl zašustění. Potom se ukázala aury a hbitě vyšplhala po jabloňovém kmeni na střechu. Rozeběhla se ke mně, její bose nohy skákaly po dechtu, vlasy se vznášely za ní. Slyšela jsem tě, vyhrkla, když se přiblížila. Slyšela jsem tě až dole v přeskocích. Nejspíš si stále pamatuju, řekl jsem pomalu, že jsem měl někomu zahrát. Mně! Přitiskla si pěsti na hruď a široce se usmívala. Přešlapovala z nohy na nohu, samou dychtivostí téměř tančila. Zahraj mi, byla jsem trpělivá jako dva kameny, dodala. Přišel zprávě včas. Nedokázala bych být vá za tři. No, pravil jsem váhavě, to asi záleží na tom, co si mi přinesla. Zasmála se, stoupla si na špičky, ruce stále sepjaté na prsou. Co jsi přinesl ty mně? Klekl jsem si a začal rozvazovat svůj raneček. Přinesl jsem ti tři věci. Jak tradiční, smála se. Nejsi opravdu dobře vychovaný mladý muž. To jsem, přesvědčil jsem a vytáhl jsem těžkou hnědou láhev. Uchopila ji oběma rukama. Kde to udělal? Včely, odvěděl jsem, a sládci v Bredonu. A ude si s úsměvem postavila láhev k nohám. Koupil jsem také kulatý bochník čerstvého ječného chleba. Natáhla se a jemně do něj dlouhla prstem. Pak spokojeně pokývla. Poslední, co jsem donesl, byl celý uzený losos. Stál čtyři draby, ale já se dělal starosti, že Audi nemá dost masa, ať už tu v okolí sežené, pozbírá a ukradne cokoliv. Prospěje jí to. Audi se na lososa zvědavě zadívala, naklonila hlavu a pohlédla mu do vytřeštěného oka. Nazdar rybo, pravila. Pak obrátila zrak zpátky na mě. Má nějaké tajemství? Přikývl jsem. Má místo srdce harfu. Znovu se zahladila na rybu. Není divu, že se kouká tak překvapeně. Pak mi vzala lososa s rukou a opatrně ho položila na střechu. Teď vstaň. Mám pro tebe také tři věci a tak je to správně. Zvedl jsem se na nohy. Aure mi podala něco zabalaného v kusu látky. Byla to tlustá svíce, která vonila po levanduli. Co má uvnitř, zeptala jsem se. Šťastné sny, odvětila. Zalaš jsem je tam jen kvůli tobě. Obracali jsem svíci v rukou a rostlo ve mně podezření. To udělala sama? Přikývla a potěšeně se na mě usmála. Sama, jsem hrozně šikovná. Pečlivěj jsem svíčku zastrčil do jedné z kapes pláště. Děkuju, Aury. Aury zvážnila. Teď zavři oči a skloň se, ať ti můžu dát druhý dárek. Nechápal jsem, ale zavřel jsem oči a sehnul se. Napadlo mě, jestli mi nevyrobila klobouk. Ucidil jsem její ruce na tvářích, pak mi vtiskla drobný, nižný polibek do prostřed čela. Překvapeně jsem otevřel oči. To už stála pár kroků ode mě, ruce neklidně spojené za zády. Nevěděl jsem, co na to říct. Aury udělala krok dopředu. Hodně pro mě znamenáš, pronesla s nesmírně vážným výrazem. Chci, abys věděl, že se o tebe vždycky postarám. Natáhla se a ostýchavě mi otřela tváře. Ne, dneska nic takového. To je třetí dárek pro tebe. Kdyby se něco pokazilo, můžeš přijít a zůstat se mnou v podvěcí. Je tam hezky a budeš v bezpečí. Děkuju ti, Ahury, řekl jsem, jakmile jsem to ze sebe dokázal vypravit. Taky pro mě hodně znamenáš. Samozřejmě, pravila. Jsem krásná jako měsíc. Pomalu jsem se vzpamatovávala. Aury mezi tím skočila ke kusu železné trubky, která trčela z komína a s její pomocí vylípla zláh zátku. Pak ji přinesla zpátky, opatrně ji držela v obou rukou. Auri? zeptala jsem se, není ti zima na nohy? Pohlédla dolů. Dehet je příjemný, zakroutila prsty. Je ještě vyhřátý sluncem. Nechtěla bys boty? Co by v nich bylo? zajímala se. Tvoje nohy. Brzy přijde zima. Pokrčela rameny. Nastydnou ti nohy? V zimě na vršek věcí nechodím, prohlásila. Není tady hezky. Než se mohl odpovědět, vystoupil zpoza velkého cihlového komínu Elodin. Kráčel nenuceně, jako by tu byl na odpolední procházce. Všichni tři jsme na sebe chvíli hleděli. Každý z nás se lekl jinak. Elodin a já jsme byli překvapeni, ale já koutkem oka viděl, jak Audi zcela znehybněla jako laň, připravená rozeběhnout se do bezpečí. Mistře Elodine, promluvil jsem svým nejjemnějším, nejpřátelštějším tónem a zadoufal jsem, že neudělá nic, čím by Audi vyděsil a zahnal na útěk. Když se naposled polekala a utekla do podvěcí, trvalo jí celý jedeník, než se znovu odvážila ven. Rád tě vidím. Nazdar ve spolek, napodobil Elodin můj ležerní tón, jako by na tom, že se tu setkáváme uprostřed noci na střeše, nebylo nic zvláštního. Ačkoliv, pokud mi bylo známo, jemu to možná skutečně nepřipadalo divné. Mistře Elodine. Aurie pokrčela jednu bosou nohu a lehce zanožila, uchopila okraje svých otrhaných šatů a vysekla pukrle. Elodin zůstal v měsíčním stínu vysokého cihlového komínu. Nezvykle formálně se uklonil. Neviděl jsem mu dobře do tváře, ale dokázal jsem si představit, jak zvědavě si prohlíží bosou otrhanou dívku s gloriolou znášejících se vlasů. Co pak sem vás dva přivádí v tuhle noční dobu? zeptal se Elodin. Stuhl jsem napětím. Z aury byly otázky nebezpečné. Naštěstí se nezdálo, že by jí právě tahle vadila. Kvot mi přinesl krásné věci, odpověděla. Pivo a ječný chléb a ouzenou rybu s hrafovou místo srdce. Aha. Elodin odstoupil od komína. Pochlepával si na roucho, až našel něco v kapse. Podal jí to. Obávám se, že jsem ti přinesl jenom cynas. Aury udělala drobný taneční krůček dozadu a nechystala se ovoce si vzít. Přinesli si něco pro kvota? Tohle zřejmě Elodina vyvedlo z míry. Chvilku zůstal zraženě stát s nataženou rukou. Obávám se, že ne, připustil. Ale nemyslím, že by kvot přinesl něco pro mě. Aury zúžila oči a nepatrně se podmračila. Naznačující silný nesouhlas. Kvot přinesl hudbu, pravila přísně, která je pro každého. Helodyn se znovu zarazil a já musím přiznat, že jsem s potěšením vychutnával, jak ho pro jedenkrát ničí chování uvedlo do rozpaků. Otočil se a naznačil úklonu mým směrem. Omlouvám se, řekl. Lidněj se mu pokynul. Zapomeň na to. Elodin se obrátil zpět k Aury a podruhé jí nabídl svůj dárek. Udělala dva krůčky dopředu, zaváhala, pak ještě dva další. Pomalu se natáhla, zarazila se s ovocem v dlani, načež odcupitala a přitiskla si ruce na prsa. Děkuji pěkně, znovu přidřepla. Můžeš se k nám připojit, chceš-li. A když se budeš chovat slušně, můžeš pak zůstat a poslouchat, jak kvod hraje. Naklonila hlavu, jako by se ptala. Elodin chvíli hleděl nerozhodně, ale pak přikývl. A drobnými kroky proběhla na druhou stranu střechy a po holých větvých jabloně se šplhala dolů do nádvoří. Elodyný vypravázel pohledem. Když naklonil hlavu, dopadla mu do tváře právě tolik měsíčního světla, abych rozeznal jeho zamyšlený výraz. Pocítil jsem náhlou ostrou úzkost až v žaludku. Mistře Elodine otočil se čelem ke mně. Hm? Ze zkušeností jsem věděl, že aure stačí dvě, tři minuty, než donese spod věcí cokoliv, co potřebuje, takže jsem musel mluvit rychle. Vím, že to vypadá podivně, zpustil jsem, ale musíš se chovat opatrně. Je velice nervózní, neskoušejí se jí dotknout, nedělej prudké pohyby, se by se a utekla. Elodinův výraz se už zase ztrácel ve stínu. Skutečně? Také jí vadí hlasité zvuky, i hlučný smích, a nesmíš jí klást osobní otázky. Když to uděláš, uteče. Nenechal jsem se, mysl mi horečně pracovala. Mám docela hbitý jazyk, a když mám dost času, věřím, že dokážu kdekoho přesvědčit o všem možném. Jenže Elodin byl prostě příliš nepředvídatelný a nedal se zmanipulovat. Nesmíš o ní nikomu říct? Vyhýrkl jsem to důrazněji, než jsem zamýšlel a okamžitě jsem zalitoval, že jsem zvolil právě tato slova. Nebyl jsem v postavení, kdybych mohl dávat příkazy jednomu z mistrů, i když byl víc než napůl blázen. Chci říct, opravil jsem se rychle, prokázal bys mi velikou laskavost, kdyby se s oni nikomu nezmiňoval. Elodin na mě upřel dlouhý, hloubavý pohled. A proč pak to, Rela rekvote? Z jeho chladného, pobaveného tónu můj vyvstal na těle pot. Zdročili by jí do přístavu, Odpověděl jsem. Právě ty ze všech lidí, omlokli jsem, vyschlo mi v hrdle. Elodin na mě upíral zrak, jeho tvář jsem viděl jen jako stín, ale vnímal jsem, jak se mračí. Ze všech lidí právě já co, relare rekvote. Domníváš se, že snad víš, co cítím uči přístavu? Pochopil jsem, že mi veškeré spola naplánované přesvědčování padá v cárech k nohám. Náhle, jako bych se odstl zpátky v ulicích Tarbeánu, se želudkem sevřeným hlady a zoufalý a bezmocný se věšel na rukávy námořníkům a kupcům a žebral opence a šimy. Žebral o cokoliv, jen abych měl něco k jídlu. Prosím, vyhrkli jsem, prosím, mistře Elodine, když ji začnou honit, schová se a já už nenajdu. Nemá to v hlavě úplně v pořádku, ale je tu šťastná. A já se o ní postarám. Nem moc, ale alespoň trochu. Když ji chytnou, bude to pro ní horší. Přístav by ji zabil. Prosím, mistře Elody, udělám cokoliv, co bude štít. Jen to nikomu neříkej. Pst, udělal Elodin. Prací se. Sevřel mi rameno, do tváře mu dopadlo měsíční světlo. Jeho výraz vůbec nebyl tvrdý nebo hněvivý. Neviděl jsem nic než údiv a zájem. Páni, ty se třeseš. Nadechni se a nasaď si svou jevištní masku. Děsíší, i když budeš takhle vypadat. S námahou jsem se uvolnil. Elodnův starostlivý výraz se vytratil, ustoupil a pustil mi rameno. Otočil jsem se právě včas, abych viděl Aury, jak k nám splníma rukama ťape postřeše. Zastavila se kousek od nás a pozorně si nás změřila, než urazila poslední úsek cesty. Našlapovala obezřetně jako tanečnice, až došla na místo, kde stála původně. Lehce se snesla dolů, usadila se na střechu a skřížila nohy pod sebou. Lodin a já jsme se také posadili, i když ne tak ladně. Aury rozbalila kus látky, pečlivě ji mezi nás rozložila. Dobrostřed postavila velký, hladký, dřevěný podnos. Vindala cynás, přičichla a koukla se přes ovoce na Elodina. Co má uvnitř? zeptala se ho. Slunce, odvětil lehce, jako by otázku očekával. Tentokrát časně raní sluneční svět. Znali se. No, ovšem. Proto hned na začátku neutekla. Pocítil jsem, jak mi z ramenou spadlo trochu tíhy. Aury znovu přečichla k ovoci a na okamžik se zamyslela. Je to hezké, prohlásila, ale to, co přinesl kvot, je ještě krásnější. To dá rozum, mínil Elodin. Kvot je hodnější než já. Beze sporu, přisvědčila upjatě. Aury nám podávala večeři, rozdělovala chléb a rybu. Donesla také hliněný čbánek s nakládanými olivami. Potěšilo mě, že se o sebe dokáže postarat, i když nejsem na blízku. Nalila pivo do porcelánového šálku, který už jsem znal. Elodin dostal malou skleněnou nádobku, v jakých se uchovávala marmeláda. Nalila mu jednou, ale po druhé už ne. Zauvažovala jsem, jestli k němu prostě tak snadno nedosáhne, nebo jde o jemný projev nelibusti. Jedli jsme v tichosti. Aury seděla v a ukusovala drobná sousta. Elodin ostražitě. Tu a tam poměšlehl pohledem, jako by nevěděl, jak se chovat. Z toho jsem usoudil, že s Aury ještě nikdy nezdílel jídlo. Když jsme dojedli, Aury vytáhla malý lesklý nožík a rozdělila ovoce na tři části. Jakmile z něj sloupla kůru, ucítil jsem jeho vůni, sladkou a ostrou. V chůstech se mi zbíhaly sliny. Cina pocházel ze vzdáleného kraje a pro lidi jako já byl příliš drahý. Podala mi můj díl, zal jsem si ho. Pěkně ti děkuju, Aury. Rádo se stalo, Kvote. Elodin si nás změřil jednoho po druhém. Aury? Čekal jsem, až dokončí otázku, ale zdálo se, že tohle je celé. Aury pochopila dřív než já. To je mé jméno, vysvětlila hrdě. Skutečně, Podíval se Elodin. Aury kývla. Dal mi ho kvot, zářivě se na mě usmála. Není úžasné? Elodin také přikývl. Je to krásné jméno, přitakal zdvořile. A sluší ti? To ano, přisvědčila. Je to, jako bych měla v srdci květinu. Vážně se na něj podívala. Kdyby ti tvé jméno připadalo příliš těžké, měl bys kvota požádat, aby ti dal nové. Elodin znovu pokývil a ukousl si ovoce. Začal žvíkat a přitom se na mě podíval. V měsíčním světle jsem zahlédl jeho oči. Byly chladné, zamyšlené a dokonale, naprosto příčetné. <třed> Když jsme povečeřili, zahrál jsem a zaspíval několik písní a pak jsme se rozloučili. Odcházeli jsem spolu s Elodinem. Znal jsem půl tuctu cest, kudy se dalo slezt ze střechy hlavní, ale nechal jsem ho jít v čele. Obešli jsme kruhovou kamennou observatoř, vyčnívající ze střechy a obírali se pod dlouhém, celkem rovném pruhu olověných desek. Jak dlouho se s ní už scházíš? zeptal se Elodin. Zamyslel jsem se. Půl roku? Záleží na tom, až kdy to počítáš. Zabralo mi pár denníků hraní, než jsem mi vůbec zahlédl a ještě déle, než mi začala důvěřovat a mluvit se mnou. Měl jsi větší štěstí, než já, pravil. Už znám celá léta a tohle bylo poprvé, když se ke mně přiblížila víc než na deset kroků. Když se zadařilo, prohodili jsme spolu s těží tucet slov. Přelezli jsme široký nízký komín a přešli na mírně se svažující část střechy z tlustých fošen, netřených vrstvou dechtu. Cestou se mě zmocnila úzkost. Proč se k ní pokoušel přiblížit? Vybavil jsem si, jak jsem šel s Elodinem do přístavu navštívit jeho Gilera Aldera Vajna. Představil jsem si tam aury. Drobnou aury, přivázanou pevnými koženými popruhy k posteli, aby si neoblížila a nezmítala se, Zatímco jí budou krmit. Zastavil jsem se v chůzi. Elodin udělal ještě pár kroků, než se otočil. Je to má přítelkyně, řekl jsem pomalu. Přikývl. To je zřejmé. A nemám tolik přátel, abych snesl ztrátu některého z nich, pokračoval jsem. Nechci ji ztratit. Slib mi, že o ní nikomu nepovíš ani neotáhneš ji do přístavu. To pro ní není to pravé místo. Polokl jsem. Už zase jsem měl sucho v krku. Potřebuju, abys mi to slíbil. Elodin naklonil hlavu na stranu. Zaslechl jsem, nebo... Pravil poboveně. I když si to ve skutečnosti neřekl. Potřebuju, abys mi to slíbil, nebo... Koutek úst se mu zacukal v náznaku pokřiveného úsněvu. Když se tak usmál, pocítil jsem šlehnutí hněvu, smíšeného s úzkostí a strachem. Následovala horká chuť a muškátů v ústech a já si velmi zřetelně uvědomil, že mám ke stehnu přivázaný nůž schovaný pod látkou kalhot. Ruka mi pomalu zabloudila do kapsy. Pak jsem půl tuctu stop za Elodinem uviděl okraj střechy Bezděčně jsem přenesl váhu a připravil se skočit, srazit ho a spolu s ním se zřítit dolů na tvrdou dlažbu. Zalil mě studený pot, zavřel jsem oči. Pomalu jsem se nadechl a chuť švestek mi z úst zmizela. Znovu jsem oči otevřel. Potřebuju, abys mi to slíbil, navázal jsem, jinak patrně provedu něco tak hloupého, že to svět neviděl. Polkli jsem. A s námi oběma to dopadne špatně. Elodin na mě upřeně hleděl. Jak neobyčejně poctivá pohrůžka, řekl. Obvykle v nich bývá mnohem více vrčení a působí víc křupavě. Křupavě? Nemyslel si spíš křupansky? Obojí, odvětil. Obvykle je to jako nebo ti přerazím hnáty, jinak ti zlomím vás, pokorčil rameny. Vždycky mě napadne to křupnutí, jako když zakroutí slípce krkem. Aha, řekl jsem. Rozumím. Chvíli jsme na sebe hleděli. Nemám v úmyslu na ní někoho poslat, prohlásil konečně. Přístav je pro některé to správné místo, pro mnohé to jediné, ale nezavřel bych tam ani vzteklého psa, kde by existovala lepší možnost. Obrátil se a kráčel dál. Když zjistil, že za ním nejdu, ohlédl se. To nestačí, řekl jsem. Musím mít tvůj slib. Přísahám na mléko své matky, pronesl Elodin. Přísahám na své jméno a svou moc. Přísahám při věčně proměnlivém měsíci. Pokračovali jsme v chůzi. Potřebuje teplejší šaty, poznamenal jsem. Ponožky a boty. A deku. A musí to být nové. Eoede by si nevzala nic, co už nosil někdo jiný. Zkoušel jsem to. Ode mě si to nevezme, namítl Elodin. Už jsem jí nechával věci, ale nedotkl se jich. Otočil se ke mně. Když je dám tobě, předáš ti je? Přikývil jsem. V tom případě potřebuje ještě asi dvacet talentů rubín o velikosti vejce a novou sadu rydel. Elodin se poctivě, jedrně zachytal. A nechtěla by také strun na loutnu? Jistě dvoje, pokud je se ženeš. Proč Aury? zeptal se už vážně. Protože nikoho nemá, odpověděl jsem. A já také ne. Když se nebudeme starat jeden o druhého, tak kdo to udělá za nás? Potřásl hlavou. Na to se neptám, proč jsi vybral takové jméno? Aha, hlesl jsem rozpačitě. Protože je tak jasná a líbezná. Nemá proto žádný důvod, ale je taková. Aury znamená sluná. Ve kterém jazyce? Zamyslel jsem se. Tuším siarsky. Elodin odmítavě zakroutil hlavou. Sluná by bylo siarsky leviriet. Uvažoval jsem, když jsem na to slovo přišel. Že by někde v archivu? Než jsem si to stačil vybavit, Elodin promluvil. Chystám se dát dohromady třídu, které budu přednášet, řekl věcně. Studentům, kteří se zajímají o jemné a rafinované umění jmenovačské. Šlehl po mě postranným pohledem. Připadá mi, že by to pro tebe nemuselo být úplná ztráta času. Možná by mě to zajímalo, přisvědčil jsem opatrně. Přikývl. Měl bys v rámci přípravy přečíst té kamavy skryté principy. Není to moc dlouhá kniha, ale za to hutná, jestli chápeš. Když mi jeden výtisk půjčíš, moc rád si ji přečtu, pokývil jsem. Jinak se budu muset nějak protlouct. Nechápavě na mě pohlédl. Mám zakázaný vstup do archívu. Cože? Ještě pořád? zeptal se překvapeně. Pořád. Otvářil se pobouřeně. Jak už je to dlouho, půl roku? Za tři dny to bude tři čtvrtě roku, odpověděl jsem. Mistr Loren se ohledně mého vstupu vyjádřil zcela jasně. To, prohlásil Elodin se zvláštní starostlivostí vlase, je naprostá hloupost. Jsi teď můj relár. Změnil směr, zamířil k části střechy, které jsem se obvykle vyhýbal, protože byla pokrytá pálenými taškami. Odtud jsme přeskočili úzkou uličku, pokračovali po svažující se střeše hostince a dostali se na široký pás upraveného kamene. Nakonec jsme dospěli k oknu, z nějž se linula teplá záře světla svící. Elodin na skleněnou tabuli tak ostře, jako by šlo o dveře. Rozvědli jsem se a poznali jsem, že se nacházíme na střeše síně mistrů. Po chvilce nám světlo svíce zastínila hubená, vysoká postava mistra Lorena. Odstrčil závoru a celé okno se vyklopilo na pantech. Co pro tebe můžu udělat, Elodine? septal se Loren. Jestli na té situaci viděl něco divného, z jeho tváře se to vyčíst nedalo. Elodin na mě ukázal prstem. Ten chlapec tvrdí, že má stále zakázaný v do archívu. Je to tak? Loren na mě nezúčastněně pohlédl a pak se obrátil k Elodinovi. Ano, je. No, tak ho tam zase pust, řekl Elodin. Potřebuje číst. Svůj postoj si dal najevo dostatečně. Je nezodpovědný, pravil Loren bezvýrazně. Měl jsem v úmyslu ponechat zákaz v platnosti rok a den. Elodin si povzdechl. Ano, ano, velice tradiční. Co kdybych mu dal druhou šanci? Zaručím se za něj. Loren si mě chvíli měřil. Snažil jsem se vypadat co nejzodpovědněji, což nebylo právně snadné, vezmeme-li v úvahu, že jsem stál uprostřed noci na střeše. Tak dobře, ustoupil Loren. Ale jen do svazků. Svazky jsou jen pro pitomečky, kteří potřebují, aby jim někdo přečvíkával potravu, namítl Elodin pohrdlivě. Můj chlapec je Relar, vydá za dvacet mužů, musí prozkoumat regály a objevovat spousty zbytečností. Loren ani nemrkl. Mně nejde o chlapce, mně jde o samotný archív. Helodin po mně hmátl, chytil mě za rameno a postrčil mě trochu dopředu. Co se domluvit takhle? Když ho znovu nachytáš při nějaké pitomosti, nevolím ti uříznout mu palce. To by byl dobrý příklad, nemyslíš? Loren si nás oba rozvážně obhlížel. Potom přikývl. Tak dobře, souhlasil. A zavřel okno. A je to, prohlásil Elodin pišně. Co to mělo znamenat? Zeptal jsem se na léhavě a mnul si ruce. Já, co to k čertu? Elodin se na mě udiveně podíval. Co je? Smíš dovnitř. Problém je řešen. Nemůžeš mu přece nabídnout, aby mi uřízl palce. Zvedl obočí. Máš snad v plánu znovu porušit pravidla? Pravil kousavě. Proč? Ne, ale no potom se nemáš čeho bát. Otočil se a začal sestupovat po svažující se střeše. Pravděpodobně. Ovšem, na tvém místě bych si stejně dával pozor. O Lorena nikdy nepoznám, když žertuje. Jakmile jsem se druhého dne probudil, vyprval jsem se do kanceláře kvestora a vyrovnal účet s Riemem. Přepadlým chlapíkem, který měl v rukou šnůrky od univerzitního váčku s penězi. Zaplatil jsem svých těžce získaných půl talentu, čímž jsem si zajistil místo na univerzitě na další období. Potom jsem zašel do záznamů a zápisů a zapsal se na pozorování v medice spolu s fyziognomí a medicínou. Následovala metalurgie železa a mědi s kamarem v řemeslech. A nakonec sympatie s Alexou Dalem. Až pak jsem si uvědomil, že neznám jméno Elodinova předmětu. Prolistoval jsem knihu a až jsem zahledl Elodinovo jméno, prstem jsem měl po stránce, kde jsem našel název, vyvedený čerstvým tmavým ingoustem. Úvod do umění Nebýt hloupý osel. S povzdechem jsem do jediné volné kolonky vepsal své jméno.